Secretul Triunghiului Normand, de Maurice Beblanc. Pista nouă. Ah, da, știu, mi-a scris despre asta, domnule Masiban. E vorba, nu e așa, de o carte în care se pomenește de un ac și pe care aș avea oa de la un strămoș. Într-adevăr, trebuie să vă spun că eu sunt cam certat cu strămoșii mei. Pe timpul acela, oamenii aveau idei ciudate. Eu aparține epocii mele, am rupt cu trecutul. Da, obiectă botrâle, dar nu vă amintiți deloc să fi văzut cartea asta prin casă? Ba da, doar v-am spus în telegramă, strigă el către Masiban, care, enervat, umbra de colo-colo prin încăpere și se uita la ferestrele înalte. Ba da, sau cel puțin, fiicei mele îi se pare că a văzut tipul ăsta printre miile de terpelaje din bibliotecă. Fiindcă eu, domnilor, cu lectura nu citesc nici măcar ziarele. Nu mai fiica mea câteodată, dar numai dacă micuțul George, copilul care i-a rămas, se simte bine și dacă mie mi-e mies arendele, dacă stau bine cu contractele. Vedeți, registrele astea, ele sunt viața mea, domnilor. Și mărturisesc că nu știu nimic din toată povestea despre care mi-a scris domnule Masiban. Isidor ori oripilat de toată vorbăria bătrânului, îl întrerupse brusc. scuzați mă domnule, deci cartea fiica mea a căutat-o, o caută de ieri. Și? Și a găsit-o. A găsit-o acum vreo două ceasuri. Când ați sosit? Și unde-i cartea? Unde-i cartea? Păi a pus-o pe masa aia, uitați, acolo. Isidor se repezi într-acolo. Pe marginea mesei, pe un vraf de hârțoage, se afla o cărțulie legată în marochin roșu. cu pumnul în ea, ca și cum ar fi interzis orcui de pe lumea asta să se atingă de ea. Și într-un fel, ca și cum nici el însuși nu îndrăsnea să o apuce. Eh, strigă masibă emoționat. O am, uite-o de acum, asta i Dar titlul, sunteți siguri, e drace, uitați-vă. Îi arătă literele Aurii gravate în marochin, misterul acului găunos. V-ați convins? Suntem în sfârșit stăpânii secretului? Prima pagină, cei pe prima pagină? Citiți, tot adevărul desfăluit pentru prima oară. O sută de exemplare tipărite de mine pentru informarea curții ăstai, i ăsta-i!" Ban cu vocea gătuită. Exemplarul salvat din flăcări. E chiar catea condamnată de Ludovic al XIV-lea. O răsfoiră, prima jumătate, conținea explicațiile date de capitanul de laverii în jurnalul său. Mai departe, mai departe!" zise Botule, care se grăbea să ajungă la soluție. Cum adică mai departe? Nici gând! Știm că omul cu masca de fier a fost închis!" Fiindcă cunoștea și voia să divulge secretul casei regale a Franței, dar cum îl aflase? Și de ce voia să-l divulge? În fine, cine este acest straniu personaj? Un frate vitreg al lui Ludovic al XIV-lea, cum pletindea Voltaire, sau ministrul italian Matioli, cum afirmă critica modernă, drace? Astea sunt chestiuni de interes primordial. Mai târziu, mai târziu, protestă Botrâle, ca și cum s-ar fi temut ca nu cumva cartea să-și ia zborul din mâinile lui înainte de a apuca să deslege enigma. Dar, obiectă masivă, pe care îl pasionau aceste amănunte istorice, avem timp pe urmă să vedem întâi explicația. Deodată, Botrâle se întrerupse. Documentul. În mijlocul acestei pagini, în stânga, ochii lui vedeau cele cinci rânduri misterioase de puncte și de cifre. Constată dintr-o ochire că textul era identic cu cel pe care îl studiase el. Aceeași dispunere a semnelor, aceleași intervale care delimitau cuvântul domnișoare și cei doi termeni ai acului găunos. Înainte era o notiță. Toate informațiile necesare au fost reduse, se pare, de către regele Ludovic al XIII-lea, într-o schiță pe care o reproduc mai jos. Urma schița, apoi venea explicația documentului. Botrăle citi cu glasul întretăiat... După cum se vede, această schiță, chiar după ce am schimbat literele cu vocale, nu aduce nicio lumină. Am putea spune că, pentru a descifra această enigmă, trebuie mai întâi să o cunoști. Este mai degrabă un fir, oferit celor ce cunosc cărările labirintului. Să apucăm firul și să pornim. Eu vă voi conduce. Mai întâi, rândul 4. Rândul patru conține măsuri și indicații. Conformându-se indicațiilor și respectând măsurile consemnate, ajungem inevitabil la cel. bineînțeles cu condiția de a ști unde suntem și încotro mergem, într-un cuvânt de a fi la curent cu sensul real al acului gănos. Asta se poate afla din primele trei rânduri. Primul este conceput pentru a mă răzbuna pe rege. De altfel îl prevenisem. Bătrânele se opriză păcit. Cei ce, ce s-a întâmplat, făcuma Explicația lipsește. Într-adevăr, zise și Masiba, primul este conceput pentru a mă bâna pe rege. Ce vrea să zică asta? ar să fie urlă botrâle. Ei, rupte, două pagini, paginile următoare. Uite urmele. Tremura, scuturat de furie și dezamăgire. Masiba se apleca asupra cărții. Adevărat, au rămas marginile celor două pagini, ca niște zimți. Urmele par destul de proaspete. N-au fost peate, ci smulse, smulse cu violență. Uite, toate paginile de la sfârșit sunt șifonate. Dar cine, cine? Gemea Isidor strângând pumnii. Un servitor, un complice? Asta s-a întâmplat cel mult acum câteva luni, observăm asibang. Totuși, trebuia ca această carte să fie fost descoperită, roată. Să vedem dumneavoastră, domnule, sigă bătrâle, apostrofându pe baron. Dumneavoastră nu știți nimic? Nu bănuiți pe nimeni? Am putea să o întrebăm pe fica mea. Da, da, asta e poate că ea știe. Domnul Develin îl sună pe valetul lui personal. Doamna de vinemon intra câteva minute mai târziu. Era o femeie tânără cu un chip îndurerat și resemnat. Imediat, botreleu o întrebă. Ați găsit cartea asta sus, în bibliotecă, doamnă?" Da, într-un pachet de cărți legat cu sfoară." Și aș citit-o?" Da, aseară." Când aș citit-o, astea două pagini lipseau, amintiți-vă bine." Cele două pagini de după schița cu cifre și puncte." Nu, nu, spuse ea mirată, nu lipsea nicio pagină. Totuși au fost rupte, dar cartea n-a ieșit în noaptea asta din camera mea. Și dimineață, dimineața am adus-o eu însă aici, când a fost anunțată sosirea domnului Botrâle. Și atunci, și atunci nu înțeleg, doar dacă ce. George, băiatul meu, în dimineața asta, George s-a jucat cu cartea, și grăbită însoțită de Botrâle, de masibă și de Baron. Copilul nu era în camera lui, îl căutară peste tot. În sfârșit îl găsirea jucându-se în spatele castelului. Dar cei trei păreau atât de agitați și îi se ceru s -o cu atât autoritate încât început să urle. Toată lumea alerga în toate părțile. Erau întrebați servitorii, era o hărmălaie de nedescris și Botrăle avea groaznică impresie că adevărul se retrage din fața lui ca apa care se scurge printre degete. Făcând un efort ca să-și recapete stăpânirea de sine, lău brațul doamnei de Viermon și, urmat de baron și de domnul Masiba, o aduse în salon și îi spuse, Cartea e incompletă, fie, au fost rupte două pagini. Dar dumneavoastră le ați citit? Da. Știți ce conțineau? Da. Ați putea să ni le reproduceți? Perfect. Am citit toată cartea cu multă curiozitate." Dar cele două pagini m-au frapat în mod special, dat fiind interesul dezvăluirilor, un interes considerabil. Atunci vorbiți, doamnă, vorbiți. Vă implor, aceste dezvăluiri au o importanță excepțională. Vorbiți, vă rog, timpul pierdut nu se mai întoarce. Acul găunos. Ah, da, e foarte simplu, acul găunos înseamnă. În clipa aceea intră un servitor. O scrisoare pentru doamna, iată te uită, dar factorul a trecut mai devreme. Mi-a dat-o un băieț Andru. Doamna de Vilemon, cu scrisoarea, o citi și își duse mâna la inimă, gata să cadă, brusc, palidă și îngrozită. Hârtia căzuse pe jos. botrăleu o lor și, fără măcar să-și ceară scuze, citi la rândul său. Nu vorbiți, altfel fiul dumneavoastră nu se va mai trezi." Copilul meu, copilul meu," bolborosea ea, atât de slăbită, încât nu putea nici măcar să alege în ajutorul celui amenințat. botrăleu o liniștit. Nu e ceva serios, e o glumă, cine ar avea interesul? Numai de n-ar fi Arseniu Pen, insinuă Masiban. Votrâlei făcut semn să tacă, la naiba, știa și el că dușmanul e din nou prezent, atent și gata de orice, și tocmai de aceea voia să-i smulgă doamnei de Vinemon cuvintele supreme, atât de mult așteptate să-i le smulgă pe loc, chiar în clipa aceea. Vă implor, doamnă, liniștiți-vă. Suntem toți aici, nu e nicio primejdie. Va vorbi... Isidor crezus, speră asta. Ea îngăimă câteva silabe. Dar ușa se deschise din nou. De data asta intră Bona, păratul burată. Domnul Jorș, doamnă, domnul Jorș. Dintr-o dată mama și-a găsit toate forțele. Mai iute decât toți, mânată de un instinct sigur, năvălin jos pe scară, trecu prin vestibul și alergă spre terasă. Acolo, într-un fotoliu, era întins nemişcat micuțul Jorș. Eh, ce e? Doarme!" A dormit subit, doamnă," spuse Bona. Am vrut să-l împiedic, să-l ducă în camera lui." Dar a adormise deja și mâinile mâinile erau reci." Reci?" îngăimă mama. Da, așa e. Ah, doamne, doamne, mai de se ar trezi." Botrâleș își strecură degetele în buzunar, apucă revolverul, arătătorul își făcă cocoșul, scoase brusc arma și trase în Masibang. Masibang se ferise dinainte, ca să zic așa, fiindcă spionase mișcările tânărului. Dar botrâle se repezise spre el strigând. Pe el, el iupen!" Sub violența șocului, Masiban fură sturnat într-unul din fotoliile de trestie. După șase sau opt secunde se ridică, lăsându-l pe a iurit, sufocat și ținând în mâna revolverul tânărului. Bine, perfect, nu mișca, două-trei minute, nu mai mult. Dar zic că ți-a trebuit mult până să mă recunoști. Înseamnă că i-am furat bine mutra lui Masiban." Se îndreptă de șale și, sigur de acum pe picioare, cu torsul solid, cu o amină amenințătoare, rânjit privindu-i pe cei trei servitori încremeniți și pe baronul zăpăcit. Isidor, ai fost un fraier. Dacă nu le spuneai că sunt lupen, îmi săreau în spinare și cu niște zdrajoni ca ăștia, bă, ce s-ar fi ales de mine. Doamne, unul contra patru... Se apropie de ei. Haideți, copii, nu vă temeți, nu vă fac buba. Uite, vreți o bucățică de zahăr candel? O să vă ajute să vă veniți în fire. Ah, tu să-mi dai înapoi bancnota mea de 100 de franci. Da, da, te recunosc. Pe tine te-am plătit adineaul să-i aduci stăpânei tale scrisoarea. Hai, repede, servitor necredincios. Luă banknota albastră pe care i-o să servitorul și-o făcut bucățele. Banii trădării îmi ard degetele. Își scoase pălăria și se înclina adânc în fața doamnei de Vilemon. Iertați-mă, doamnă, întâmplările neprevăzute ale vieții, mai ales ale vieții mele, mă obligă adesea la cruzim de care eu roșesc primul. Dar fiți fără grijă în privința fiului dumneavoastră, e o simplă înțepătură, o mică înțepătură în braț, pe care i-am făcut-o în timp ce îi puneați întrebări. În cel mult oră nici nu o să se mai cunoască. Încă o dată scuzele mele, dar am nevoie de tăcerea dumneavoastră. Salută din nou, îi mulțumim domnului Develin pentru ospitalitate, își lăbă bastonul, își aprinse o țigară, descrise un cerc cu pălăria, îi lui Botrâle pe un ton protector, adio puișor, și plecă liniștit, aruncând fumul în nasul servitorilor. Botrele așteptă câteva minute. Doamna de Vilemon, mai calmă, își vechea copilul. Se îndreptă spre ea ca să o mai roage odată. Ochii li se întâlniră. Isidor nu mai spuse nimic, înțelesese pe noile condiții, ea nu va vorbi niciodată orice s-ar întâmpla. Aici, în creierul acesta de mamă, secretul acului se era înmormântat la fel de adânc ca în tenebrele trecutului. Renunță și plecă. Era ora 10 și jumătate. La 11.50 avea un tren. O lua gare pe aleea din parc și apoi pe drumul ce ducea la gară. Eh, ce părere ai? Era masiv bang, sau mai bine zis lui care ieșa din pădurea învecinată cu drumul. A fost o combinație reușită? Nu-i așa că bătrânul tău amic știe să danseze pe sârmă? Sunt sigur că încă nu ți-ai revenit, nu? Și că te întreb dacă numitul în Masibang, membru al Academiei de Inscripții și Beletristică, a existat vreodată. Da, da, există. Dacă ești cu minte, și arăt. Dar mai întâi să-ți dau apăi revolverul. Te uiți dacă e încărcat? Perfect, micuțule. Rămân cinci gloanțe, dintre care unul e suficient ca să mă trimita at patres, la strămoș și în limba latină, expresie folosită cu sensul de pe lumea cealaltă. E bine, îi pui în buzunar? Bravo! Prefera așa decât ce-ai făcut acolo. A fost un gest grosolan. Dar e drept, domnul e tânăr, își dă dintr-o dată seama, într-o străfulgerare, ca furisitul de lupen, l-a tras iar pe soară și că e aici, în fața lui la doi pași." Trage. Hai că nu-ți port, pică! Dovadă că te invit să iei loc în mașina mea. Îți convine?" Își băgă două degete în gură și fluieră. Era un contrast delicios între aspectul venerabil al bătrânului Masibang și între gesturile și accentul depuștan pe care le afișa Lupen. Lupin. nu-și putu stăpâni râsul. A râs, a râs, strică Lupin, o păintă de bucurie. Aveți ce-ți ce lipsește ție, puișor, e zâmbetul." Ești nițel cam prea graf pentru vârsta ta. Ești foarte simpatic. Ai mult farmec în naivitatea și simplitatea ta, dar, zău, îți lipsește zâmbetul." Se înfipse în fața lui. Uite, pariesc, acum o să te fac să plângi. Știi cum ți-am urmărit ancheta? Cum am aflat de scrisoarea pe care ți-a scris-o masiban și de întâlnirea pe care ți-o dăduse pentru azi dimineața la castelul Velin? Din flecărea la prietenului tău, cel la care stai." Tu îi faci confidență imbecilului ăluia și el nu știe cum să-i spună mai repede totul iubitei lui. Iar iubita lui n-are secrete pentru Lupin. Ce ți-am zis? Uită-te la tine. Ți s au umezit ochii. Prietenia trădată, nu? Te întristează. Zău că ești delicios, micuțule. Îmi vine să te sărut. Ai totdeauna o privire mirată care îmi merge drept la inimă. O să-mi amintesc mereu seara aceea de la Gay Young când m-ai consultat. Da, da, eu eram bătrânul notat. Dar îți odată puștule zăuți, repet, ție îți lipsește zâmbetul. Știi, n-ai, cum să zic, n-ai spontaneitate. Eu, unul, am spontaneitate. Se auzi în apropiere găfăitul unei mașini. Lupin îl prinse brusc pe botrăle de braț și îi zise pe un ton rece privindu-le noci. Acum ai de gând să te liniștești, vezi că nu-i nimic de făcut. Atunci la ce bun să-ți risipești forțele și să-ți pierzi timpul? Sunt destui bandiți în lume. Fugi după ei și lasă-mă pe mine în pace. Altfel ne-am înțeles, nu-i așa?" Îl ca să-i impună propria voință. Apoi râse, imbecil mai sunt. Tu să mă lași în pace. Tu nu ești din cei care abandonează. Ah, nu știu ce mă oprește." În doi timp și trei mișcări ai fi legat fedele și cu în gură, și în două ceasuri ai fi pus pentru câteva luni la păstrare. Iar eu aș putea să-mi văd de treburi în siguranță, să mă retrag în adăpostul liniștit pe care mi l-au pregătit strămoșii, regii Franței, și să mă bucur de comorile pe care au avut amabilitatea să le acumuleze pentru mine. Dar nu, se pare că o să duc gafa până la capăt, ce vrei, fiecare are slăbiciunile sale." Și eu am o stăbiciune pentru tine, și apoi gafa nu e încă comisă. O să mai curgă multă apă pe senea până să pui tu degetul în gaura acului. Ce naiba? Mie, Lupin, mi-au trebuit zece zile. Ție o să-ți trebuiască zece ani. Oricum e ceva diferență între noi." Automobilul ajunse lângă ei. Era o mașină imensă, închisă. Deschise portiera și botrăle un strigăt. În limuzină era un bărbat, iar acest bărbat era Lupen. sau mai bine zis Masi Înțelese pe loc și îi spugnii în râs. Lupen zise, nu te abține, doar mea adânc. te am promis că o să ți-l arăt. Acum îți explici? Pe la miezul nopții am aflat de întâlnirea voastră la castel. La șapte dimineața eram aici. Când a trecut Masibank, n-a trebuit decât să-l culeg. Apoi o mică înțepătură. Atât. Dorni, bătrâne, o să te așezăm în petaluz. La soare, să nu-ți fie frig. Așa, bine, perfect, minunat. Și pălăria în mână, fie vă milă, un bănuț. Ah, bătrâne Masiban, tu te-ai găsit să te ocupi de Lupin." Era într-adevăr teribil de comic să-i vezi față-înfață pe Masiban, unul adormit, cu capul bălă i se celălalt serios, plin de atenție și de respect. Fie vă milă de un bietorb." Ține, Masiban, uite un bănuț și cartea mea de vizită. Și acum, copii, să luăm din locul viteza a patra. Auzi, șofer cu 120 la oră, treci în mașina izidor. Azi e plenară la institut și Masiban trebuie să citească la ora trei și jumătate un mic memoriu în legătură cu nu știu ce. Ei bine, o să-și citească micul memoriu. O să le servesc un Masiban complet mai adevărat, cu propriile mele idei deasupra inscripțiilor la Custrem. O să fac și eu de data asta parte din institut. Mai repede, șofer. n-avem decât 115. Ție frică? Uiți că ești cu lupe? Ah, fizidor, și unii mai îndrăznești să pretindă că viața e monotonă, iar viața este un lucru adorabil, micuțule. Numai că trebuie să știi chestia asta, iar eu o știu. Crede-mă că nu mai puteam de bucuria din auci, la castel, când tu pălăvrăgeai cu bătrânul velin, iar eu, lipit de fereastră, rupeam foile din cartea aceea istorică." Și pe urmă, când o interogai pe doamna de vire, în legătură cu acul găunos, va vorbi? Da, va vorbi, nu, nu va vorbi, da, nu, mi se fac cu de găină. Dacă vorbește, va trebui să-mi fac întreaga viață. Se năruie tot așa fodajul. Servitorul o să sosească la timp? Da, nu, uite-l. Dar, botrâle, o să mă deconspire? Niciodată e prea rău. Ba da, nu, uite, așa e, nu, nu e așa, ba da. Mă pândește cu coada ochiului. Așa e, o să-și ia revolverul. Ah, ce păluptate! Izidor vorbește prea mult. Hai să dormim, vrei? E unul mor de somn, noapte bună. Botrule îl privi, părea aproape dormit. Dormea. Automobilul, lansat în spațiu, se năpustea spre un orizont, mereu atins și fugind fără încetare. Nu mai erau nici orașe, nici sate, nici câmpii, nici păduri, nimic altceva decât spațiu, spațiu devărat, înghițit. Botrâle își privind de lung tovarășul de drum, cu o curiozitate arzătoare și cu dorința de a pătrunde prin masca ce o acoperea, până la fizionomia lui reală. Și se gândea la împrejurările care îi închiseseră aici alături, în intimitatea acestui automobil. Dar după toate emoțiile și decepțiile dimineții, obosit și el a la rândul lui. Când se trezi, Eliupă încitea, Botrâle se aplică să vadă titlul cărții erau scrisorile către Lucilius, ale filozofului Seneca. 8. De la Cezar la Lupin. Ce naiba, mie, Lupin, mi-au trebuit zece zile, ție o să-ți trebuiască zece ani. Această frază, pronunțată de Lupin la ieșirea din castelul Velin, a avut o influență considerabilă asupra conduitei lui Botrâle. De obicei foarte calm și întotdeauna stăpân pe sine, Lupin avea totuși asemenea momente de exaltare, asemenea expansiuni romantice, teatrale, și totuși vădind băiatul de treabă din el, în timpul cărora îi scăpa unele și. Unele cuvinte de pe urma cărora un tip ca Botrâle putea trage foloase. Că fi fost așa sau nu așa, Botrâle avea impresia că în această frază apare una din mărturisirile sale involuntare. Era îndept să considere că dacă Lupin punea în paralel eforturile sale cu ale lui Izilor în urmărirea adevărului asupra acului Dounos. Asta însemna că amândoi aveau mijloace identice de a-și atinge scopul, că el, Lupin, n-avusese alte elemente de reușită decât adversarul său. Șansele erau aceleași, ori cu aceleași șanse, cu aceleași elemente de reușită, lui Lupin îi fusese răsuficiente 10 zile. Care erau aceste elemente, mijloace și șanse? Toate se reduceau, în definitiv, la cunoașterea broșurii, publicate în 1815, Broșura pe care Lupin o găsise fără îndoială ca și Masiban din întâmplare și mulțumită care a reușit să se descopere în cartea de rugăciuni a Mariei Antoaneta indispensabilul document. Deci, broșura și documentul iată singurele două baze pe care se sprijinise Lupin. Cu ele reconstituise tot edificiul. Niciun ajutor din afară. Studiul broșurii și studiul documentului. asta e tot. E bine, nu se putea și el cantona pe același teren, la ce e bună lupta asta imposibilă? La ce bune toate anchetele astea zadarnice, din care era sigur, chiar dacă evita capcanele din ce în ce mai numeroase, că va ajunge până la urmă la un rezultat deplorabil. Hotărârea i-a fost clară și rapidă, avea sentimentul că se află pe calea cea bună. Mai întâi îl părăsi, fără reproșuri inutile pe colegul de la Janson du și luându-și valiza se duse după multe ocoluri într-un hotel micuță din chiar centrul Parisului. Nu și din hotel zile întregi. Cel munc cobora la masă. În restul timpului, încuiat, cu cheia, cu perdelele camerei trase, medita. Zece zile, spusese Arseniu Pen. Botrâle se străduia să uite tot ce făcuse și să nu-și mai amintească decât elementele broșurii și documentului. Încerca din toate puterile să rămână în limitele celor zece zile. Totuși, trecu și a zecea zi și a unsprezecea și a 12, -a, dar în a treisprezecea zi, li se făcu lumină în creier și adevărul se în florii, prinse rapid consistență, cu repeziciunea uluitoare a ideilor care cresc în noi ca niște plante miraculoase. În seara acelei de a 13-a zile, încă nu cunoștea cheia problemei, dar cunoștea în mod sigur una din metodele care îl puteau duce la descoperire, metoda fecundă pe care o folosise fără îndoială și Lupin. Era o metodă foarte simplă, care decurgea dintr-o singură întrebare. Există oare vreo legătură între toate evenimentele istorice, mai mult sau mai puțin importante, de care e legat în broșură misterul acului Găunus. Era greu de răspuns, că evenimentele erau diverse. Totuși, din examenul profund pe care îl făcut bătrâne, se desprinse până la urmă o caracteristică esențială pentru toate aceste evenimente. Toate fără excepție se petrecuseră între granițele vechii Neustri, care corespund aproximativ cu actuala Normandii. Toți eroii acestei fantastice aventuri sunt normanți sau devin normanți sau acționează în ținutul normand. Ce cavalcadă pasionantă prin veacuri, ce spectacol emoționant! Toți acești baroni, educi și regi, plecând din puncte atât de opuse și dându-și întâlnire în colțul acesta de lume. Botrule răspăi la întâmplare o carte de istorie. Stepânul secretului acului, după tratatul de la St. sur Epte, este rol sau rol om. Primul duce Normand, stindardul găurit, ca una chestia lui Wilhelm, cuceritorul, duce al Normandiei, regele Angliei. Englezii o art pe Ioana Dark, cunoscătoarea secretului la Rouen, și chiar la începutul aventurii, cine este acea căpetenia caleților, care își răscumpără libertatea de la Cezar, dezvăluindu-i secretul. Acului, dacă nu căpetenia locuitorilor ținutului Co, situat chiar în inima Normandiei. Ipoteza se conturează, terenul cercetărilor se restrânge. Rouen, malurile Senei, ținutul Co, se pare într-adevăr că toate drumurile duc între acolo Sunt pomeniți în mod special doi dintre regii Franței, în momentul în care secretul, pierdut pentru ducii de Normandia și pentru moștenitorilor, regii Anglii, a devenit secretul regilor Franței și anume Henric al IV-lea, iv, al IV care a condus asediul Rouanului și a câștigat bătălia de la Arc, la porțile orașului Diep. Și Francis care a fondat portul Havre și a rostit cuvintele revelatoare. Regii Franței dețin secrete care hotărăsc adesea soarta orașelor. Rouan, Diep, Havre, cele trei vârfuri ale triunghiului, cele trei mari orașe care se află în cele trei capete, la mijloc ținutul co. Ajungem în secolul al 17 lea Ludovic al XIV-lea de cartea în care necunoscutul dezvăluie adevărul. Capitanul Raveri pune mâna pe un exemplar, profită de secretul pe care l-a violat, fură niște bijuterii și, surprins de niște și moare asasinat. Ori, unde e capcana? La Guéon. Guéon, un orășel situat pe drumul ce duce de la La Havre, la Dieppe sau de la Rouen la Paris. Un an mai târziu, Ludovic al XIV-lea, cumpără un domeniu și construiește castelul acului. Ce amplasare alege? Centrul Franței. Astfel, curioșii sunt derutați. Nimeni nu caută în Normandia. Rouen, Dieppe, Havre, triunghiul din Co, totul se află aici, într-o parte mare, în alta sena, iar în cealaltă, cele două văi care duc de la Rouen la Dieppe. Mintea lui Botrâlei fost trebătută de un fulger. Spațiul acesta, ținutul acesta de podișul pe care se întinde la falezele senii până la falezele mării mânecii, constituia aproape întotdeauna terenul operațiilor lui Lupin. De 10 ani încoace, această regiune era ținută sub foc concentrat, ca și cum și-ar fi stabilit care per centrul ținutului de care se lega cel mai strâns a legenda acului Găunos, afacerea baronului de Sharon pe malul senei între Rouen și Le Havre, afacerea Tiber Menil, la capătul celălalt al podișului între Rouen și Diep, furturile de la grușe, Montigny, Crassville, în inima ținutului Co. Unde mergea Lupin când a fost atacat și legat în compartimentul lui de către Pierre Onfrey, asasinul din strada la Fontaine, la Rouen, unde a fost îmbarcat Herloc Holmes, prizoniera lui Lupin. Lângă Lăavră, iar teatrul întregii drame de jevre, care fusese? Castelul Andrew Messie, pe drumul dintre Havre și Diep. Deci, în urmă cu câțiva ani, Arsene Lupin, posesor al broșurii și cunoscând ascunzătoarea, în care pusese Maria Antoaneta documentul, Arseniu Lupe reușea să pună mâna pe faimoasa carte de rugăciuni. Având documentul, deschidea campania, găsea și se stabilea acolo în calitate de cuceritor. Poni cu mare emoție, gândindu-se că lui făcuse și el aceeași călătorie, ca fusese și el frământat de aceleași speranțe, când a început să caute formidabilul secret care avea să-i dea atâta putere. Oare eforturile lui, ale lui Botrâle, vor avea aceleași rezultate pozitive? Plecă de vreme din Rouen, pe jos, machiat din berșu, cu traista băț, pe spinare, ca un ucenic care face turul Franței. Nu se opri până la Duclair, unde roma sa. ieșirea din orășelor o, o pe malul Senei și, ca să zic așa, nu se mai despărți de flujul. Instinctul, confirmat de altfel prin multe raționamente, l-aducea mereu înapoi la malurile sinuase ale frumosului fluviu. Când e devalizat castelul Caon, colecțiile o pe apa Senei. Când e furată capela spre sena sunt îndreptate vechile piese sculptate. Își închipuiau o flotilă de ștepuri, făcând drumuri regulate între Rouen și Răavră și curățând operele de artă și bogățiile unui intrecținut pentru a le expedia de acolo către țara miliardarilor. — Frige, frige! murmura tânărul, plătinându-se sub loviturile adevărului, ce li în șocuri repetate. Eșecul primelor zile nu îl descurajează. Avea o încredere adâncă de nezdruncinat, în certitudinea ipotezei după care se ghida. Îndrăsneață, excesivă, nu contează. Era demnă de inamicul urmărit. Ipoteza valora câtă realitatea prodigiosă ce puta numele de Lupin. Când avea de-a face cu omul ăsta, puteai căuta în afara enormului, exageratului, supraomenescului. Jumieș, la mai răi, sen vandril côte Câte localități pline de amintirea lui de câte ori nu le contemplase el glorioasele cropopnițe gotice sau ruinele vaste, splendide. Dar avră și împrejurimile sale îl atrăgeau pe izilor ca lumina unui far. Regii franței dețin secrete care hotărăsc adesea soarta orașelor. Cuvinte obscure, dar pentru bătrâle strălucinte dintr-o dată de înțeles. Nu erau ele tocmai declarația de motive pentru care hotărâse Francis întâi să fondeze în acest loc un oraș și soarta orașului la de Grasă nu era ea legată chiar de secretul acului.